Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil amirai wal musselin, Sayyidina walana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa salli barik ala Sayyidina Muhammad, kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim, fil alamin inna kachamidun majid. Saudara-saudari ni rahmati nikasi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersuwa kita pada kali ini dalam kuliah tafsir Al-Quran. Untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah SWT yang mulia ini Dengan tujuan untuk menimbulkan dalam diri kita kekuatan diri Kemanisan beribadah kepada Allah SWT Seorang pemikir Islam yang terkemuka di abad ini Profesor Dr. Yusuf Al-Kardawi Menulis sebuah buku yang berjudul Kaifana ta'amalu ma'al-Quran Bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran Bagaimana kita nak berurusan dengan Al-Quran Bagaimana kita nak Memahami menghayati isi kandungan Al-Quran Dia merupakan satu usaha yang sepatutnya berjalan secara sistematik Boleh digambarkan sebagai begini Kita membaca Al-Quran Kemudian yang berikutnya Tingkatan berikutnya Proses berikutnya Ialah kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran Dan mengamalkannya Maka itulah merupakan satu tuntutan yang diberikan kepada kita Yang mana Allah SWT menyebut dalam surah Yasin billahi rajim." al-Kafirin. Quran ini datang untuk memberi inzar kepada orang yang hidup dan memberi ketetapan bahawa hukuman dikenakan kepada orang yang kafir. Artinya tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian, umat yang cemerlang, umat yang hebat, ia adalah umat yang beramal dengan isi kanu Al-Quran, bukannya dengan menghiaskannya, menjadikannya suci dalam debu sahaja. Jadi saudara-saudari yang nerahmatullahi wabarakatuh sekalian, insyaAllah pada kesempatan ini, selepas kita berbincang sebelum ini tentang surah-surah yang penghabisan daripada Al-Quran, insyaAllah pada kali ini kita membaca, kita berbincang, kita mentafsirkan, berkongsi bersama-sama mesej yang ada di sebalik suratul Dhuha. InsyaAllah kita akan bacakan surah ini dan kita lihat terjemahannya dan kemudian diikuti dengan tafsir kepada ayat-ayat yang dia bacakan itu, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولالاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فامال يتيما فلا تقهر وام السائل فلا تنهر Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Maksudnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Demi waktu matahari sepenggalahan naik dan di malam hari apabila telah sunyi Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari pemulaannya. dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas Bukankah dia mendapati kamu seorang yang yatim lalu dia melindungimu dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk kepadamu dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberi kepadamu kecukupan Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya dan terhadap mereka yang minta-minta janganlah kamu mengherdiknya dan terhadap nikmat kamu hendaklah kamu menyebut-nyebutkannya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Surah Ad-Duha merupakan satu surah yang istimewa kerana dia membawakan kepada kita tentang satu pengalaman yang hebat dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengalaman agar kita menjadikannya sebagai pengajaran. Surah Ad-Duha ini pertama-tamanya merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah iaitu termasuk dari kalangan surah-surah makkiyah. Surah yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Kardawi dalam buku beliau bertajuk Kaifana Ta'amalu Ma'al-Quran tadi. Surah yang memberi ketegasan, memberi penegasan, menjelaskan kepada kita semua perkara yang berkaitan dengan aqidah. Yang menjadi satu daripada objektif kedatangan Al-Quran sebagai wahyu kepada manusia sejagat. Tuan-tuan dan rahmati tuan dan negasi Allah sekalian. Surah ini dinamakan sebagai surah Al-Duhar. Menggambarkan kepada kita tentang satu waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yang diajar oleh Allah SWT untuk menjadi peringatan kepada kita. Waktu duha disebut oleh para ulama' dari surut bahasanya membawa waktu matahari naik. Iaitulah waktu kalau disebut perbincangan tentang salat-salat. Sunat yang Nabi kerjakan antaranya iaitu salat duha. Waktunya bermula lebih kurang daripada pukul 9 pagi hingga ke 12 tengah hari. Ataupun lebih sedikit ataupun kurang sedikit. Bergantung kepada waktu subuh dan zuhur pada hari tersebut. Waktu ini merujuk kepada waktu ni'mat Allah SWT kuniakan kepada hamba-hambanya begitu melimpah ruah sekali. Begitu banyak sekali. Itu sebab... Dalam konteks perbincangan di sini, Al-Imam As-Sawi menjelaskan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan waktu duha di awal dan Allah mengemudiankan perkataan ataupun ayat yang berkaitan dengan waktu malam di belakangnya, mengemudiankannya. Al-Takdim wa-Takhir mendahulu dan membelakangkan sesuatu perkataan dalam Al-Quran membawa makna yang tertentu ada hikmah dan rahsia di sebaliknya. Alimah imam al menjelaskan perkara ini, mengatakan kepada kita, waktu duha, waktu manusia semua sedang berada dalam keadaan gembira, aktif. Kehidupan pada waktu itu berada pada kemuncak kegirangannya. Manakala waktu malam, waktu yang lebih panjang dikemudiankan oleh Allah SWT adalah waktu ketakutan. Bagaimana ketakutan? Kata Profesor Dr. Hamka. Cuba kita lihat. Di pejabat-pejabat pada waktu pagi, waktu duha ni kalau kita istilahkan yang confirm, yang pasti masuk dalam lingkungan waktu tersebut untuk semayang sunat duha sekitar 3 jam. 3 jam dibandingkan waktu malam yang mula daripada pukul 7 malam hingga 7 pagi 12 jam, sudah tentulah jauh lebih pendek. Mengapa Allah SWT mendahulukan waktu yang pendek, mengemudiankan waktu yang panjang? Hendak dijelaskan di sini kata Al-Imam As-Sawi dan Dr. Hamka kemudian menyetujuinya dan memberi gambaran bagaimana waktu yang pendek tetapi manusia gembira padanya didahulukan waktu yang panjang manusia ketakutan dikemudiankan falsafah yang terdapat di sebaliknya bahawa Allah SWT nak mengajar kita dalam kehidupan waktu bergembira. Hendaklah kita berwasfada. Waktu bergembira amatlah pendek dan terbatas. Sedangkan waktu kita berjaga-jaga dan serius dalam kerja yang kita lakukan lebih berpanjangan. Bagaimana? Gambarannya begini. Kita berpuasa 30 hari. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita Yaumul Ijazah, hari bergembira, satu hari. Manusia melakukan ibadah haji. Bermula daripada bulan Syawal, Zul Ka'idah dan Zul Hijjah. Sama ada melakukannya secara haji tamatuk ataupun qiran ataupun melakukan haji daripada kategori-kategorinya sama ada tamatuk ataupun qiran. Dia melalui satu tempoh waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Panjang waktu tersebut. Lalu Allah SWT memberikan pada 10 Zulhijjah untuk mereka bergembira yang namanya Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban. Selepas melakukan ibadah untuk satu masa yang panjang, Allah berikan waktu yang begitu terbatas untuk mereka bergembira dan mereka menikmati segala sembelihan yang mereka lakukan sebelum daripada itu. Falsafah di sebalik perkara seperti ini menunjukkan kepada kita sebagai umat Islam, kita perlulah mempunyai budaya kerja yang serius. Kita perlulah memastikan segala yang kita lakukan di produktiviti nya mencapai matlamat yang dikehendaki dan waktu kita bergembira haruslah disingkatkan. Dalam erti kata lain, waktu tidak serius ialah waktu yang cukup terbatas. Saudara-saudari yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut Al imam Ibn Katsir selepas terputusnya wahyu untuk satu tempoh kerana hikmah yang tertentu. Nabi SAW dihatangi oleh sekumpulan orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi SAW apa-apa perkara. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, datanglah pada hari esok, ada jawapannya. Tiba-tiba wahyu tidak turun untuk satu tempo. Sehinggalah orang-orang Yahudi datang kepada Nabi dan menempelak Nabi mengatakan, Wahai Muhammad, kamu berjanji tetapi kamu berdusta. Lalu Allah SWT menurunkan ayat ke-22 dan ke-23 suratul kahfi, Allah SWT mengajar Nabi agar sentiasa mengatakan insya-Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah, wa dhkur rabbaka idza nasit, wa qul 'asa an Maksudnya, janganlah kamu berkata kepada satu perkara terhadap satu perkara melainkan kamu sebutkan selepasnya insya-Allah ertinya Nabi SAW alaihi wasallam diajar dalam segala urusan baginda naklah baginda mengatakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian, Allah Subhanahu taala hendak mendidik mentarbiah Nabi menunjukkan kepada Nabi bahawa apa yang dilakukan itu merupakan satu kesilapan dan dia juga menjadi pengajaran yang berharga buat kita semua. Sebenarnya hikmah hadis baligh lambatnya turun ayat tersebut hendak mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam Nak memberitahu kepada orang-orang kafir bahawa al-Quran itu sememangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Lantaran itu Nabi tertunggu-tunggu jawapan daripada Allah Subhanahu untuk disampaikan kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang musyrikin Mekah melihat ini sebagai satu kesempatan untuk mengherdi, menghina dan mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk mak saudara, isteri kepada pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu isteri kepada Abu Lahab Yang mengatakan kepada Nabi SAW, Wahai Muhammad, sekarang Tuhan kamu sudah pun meninggalkan kamu. Dia tidak lagi suka kepada kamu. Lalu Allah SWT menurunkan surah ini sebagai penjelasan kepada manusia bahawa Allah SWT masih lagi menyayangi Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW masih lagi disayangi oleh Allah SWT. Lalu turunnya ayat, Mawa da'aka rabbuka wa maqala. Artinya Allah Swt tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadaMu Wahai Muhammad. Walaila akhiratu khairul la kamilul ula dan akhirat itu lebih baik kepadamu bagimu daripada dunia yang jika dibandingkan. Walasau fa'yunti karabuka fataruha Allah Swt akan beri kepada kamu nikmat yang melimpah ruah yang hebat di akhirat kelak dan kamu akan gembira dan daripada kepadanya. Alhamdulillah. Tidakkah? kamu sebelum ini dalam keadaan yatim melalui Allah Subhanahuwataala meri hari kamu hikmah di sebalik kematian ibu ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan datuk baginda serta pacinya menunjukkan kepada kita betapa Allah swt mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak diberitahu kepada sekalian manusia bahawa yang mendidik memberikan ilmu kepada Nabi bukannya orang-orang yang berpengaruh dari kalangan kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam sebaliknya merupakan satu wahyu daripada Allah swt kecerdikan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengupakan anugerah daripada Allah SWT tanpa sedikit pun campur tangan daripada manusia Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Seterusnya Allah mengingatkan sebelum ini kamu dalam keadaan bingung Yang dimaksudkan dibingung di sini iaitu sebelum kedatangan Islam Sebelum kedatangan wahyu nubuah kepada Nabi Muhammad SAW Baginda terjebak dalam perkara-perkara Yang menyebabkan mereka, menyebabkan Nabi SAW tidak dinilai sebagai orang beriman kepada Allah SWT. Di sini menjadi pengajaran kepada kita. Walaupun seseorang itu hebat, kedudukannya, pengorbanannya, jasa baktinya, tanpa Islam, dia tidak dinilai apa-apa oleh Allah SWT. Begitu juga dalam kehidupan kita pada hari ini, kita hendaklah memastikan bahawa nekmat Islam dan iman yang... Kita miliki merupakan ni'mat yang paling besar. Dan dengan sebab itulah Allah SWT menilai segala pekerjaan lain yang kita lakukan. Tanpanya tidak ada nilai apa-apa pun segala kebaikan yang manusia anggap sebagai hebat itu. Saudara-saudari, nilamati dan dikasihi Allah sekalian. Seterusnya Allah mengatakan, وَوَجَلَكَ عَا إِلَمْ فَأَغْنَا Allah mendapati kamu dalam keadaan miskin kekurangan lalu diberikan kepada kamu kecukupan. Cukup yang dimaksudkan di sini iaitu nikmat yang Allah berikan dalam berbagai bentuknya. Kadang-kadang manusia pada hari ini menilai kecukupan, menilai menilai segala yang cukup itu pada harta, menilai pada wang ringgit, menilai pada kebendaan sebenarnya lebih daripada itu. Rezeki Ataupun apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan ini Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumidin Al-ata'u sawa'un kanahisiyan au ma'nawiyan. Rezki ataupun apa yang menjadi habuan manusia pada hari ini sebenarnya bukan difokuskan atau dibataskan kepada wang ringgit ataupun harta kekayaan sahabat-sahabat. Sebaliknya masa yang dikurniakan kesihatan yang dianugerahkan anak isteri yang diberikan semuanya merupakan nikmat dan rezeki daripada Allah SWT yang perlu kita syukuri. Fa'amal yatim hafal taqhar. Maka anak yatim janganlah kamu Bulagus wenang terhadap mereka. Wa'am masha ilafal tanhar dan terhadap orang minta-minta jangan kamu mengherdiknya. Wa'am bini amati rabika fadhif. Ayat ini mengajar kita hablum minanas hubungan dengan manusia yang perlu kita jaga sama ada kepada anak yatim. Sama ada kepada orang yang minta, daripada kalangan orang yang berkeperluan. Dan Allah SWT mengajar kita supaya kita bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahuwataala. Bukan untuk kita hebah-hebarkan dengan perasaan takabur menunjukkan kelebihan yang ada pada kita. Sebaliknya kita bersyukur, kita mengeluarkan zakat, kita membantu golongan yang susah menunjukkan rasa syukur terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kita dapat menggunakan segala nikmat yang Allah berikan pada jalannya kerana turunnya ayat ini walaupun khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi berdasarkan kepada ka'idah al-ibraatu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab iaitu Segala yang diturunkan oleh Allah ini untuk menjadi pengajaran kepada semua untuk semua keadaan bukannya terbatas kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada waktu turunnya ayat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.